Beraz, emazten kontrako bortizkeria kasuei buruz hitz egiten jarraituko dugu da tozen minutoetan. Goratuko dugu jabete asieran, konfinamenduaren asierako asteoietan, ba, itziar barela, bagera kolektibo edo elkarteko bakidearekin endaiko elkarte feministako kidearekin mintzatzen ginela. Eta hor bueno, ba, eh, kaskatuak ginen, izan ere asierako ba, asteoietan, hor bueno, ba, eh, bortizkaria kasuak eguneko eh, goita mabuz batean gutxi gorabera... bera, eh, Bueno, emendatze bat segola aipatzen genuen. Hori no? datu estatuko datuak ziren orenkoan berriz, bueno, ba, Ipar Euskal Herriko datuak aipatuko ditugu, e, eh eta behin aipatu duela gutxi jakin izan dugu hor departamentuan prefetak, hor eh, prefeturatik eh, mandako datuak dira. E, eh departamentuan ba, kasuak eguneko uneko batean igo dira, baina Ipar Euskal Herrianen kasuan eh areta eh larria, egoera aretan larriago da uneko 60 batean hemen datu baitira. Honetaz hitz egiteko, ba, telefonoaren bestaldean itziar barela dugu, keixo hitzia zer moduz deon <gülüyor> Bueno, aipatzen genuen berriro ere e, jazeratik, esaten genuen datu kezkagarria da, konfinamendua e, bortizkeria kasuak areagotzen ditu, eta horrela horrela em, dela ematen du ez da Bai, ala dirudi e, nik egia ezan egok ditugun datuak dira biraprentan azaldu direnak gaur egun esaneretez ditugula beste batuak ez dure, baina nonen e, mauri E, Aunditu dira, espero genu mainazko zaundiago e, Azieran, hilabete azieran, ezok esan desun bezala Itsegiten genundia genu da, euneko goitama hazeian edo euneko goitama ginela Eta orain omen da, euneko irrogeia Eta hori bakarrik, e, bepo, prefektak esan dunez, e, hori bakarrik dira Zalatu unditu ztenak edo intervenzio, polizia intervenzionak egon diren kasuetan Eta informazio zena ez degu paraude ba eh mundu guztiarekin bezala bestein beste kasu ke eh, ez direla instalatzen edo ez sakir Hori da, e, e, gero baitare datu esan da, edo gutxenez e, onki e, ikertu edo aztertu beharko zena da, zergatik ipos, Ipar Euskal Herrian kasu gehiago ematen diren, hau da, or, e, bat azbestean, e, departamentoen uneko berrogeia igotzen balima da, hori ikaragarri, datu, zifra oso kezkagarria keskarri, da dudarik gabe, areta kezkagarria goa eta larriagoa da Ipar Euskal Herrian, ematen den euneko irurogeiko emendatze hori. Zure uste zergatik gatik eman daitezke horrelako datu agaitare gure e, herrian? Ba, egia esan ez dakate erantzunik horretarako e, pentsatu dezaketena da, bueno, alde batetik gure lurra bai Euskal Herrian e, dirala e, ritxikik geienak eta eta eta nekurshotuak kasu batzuetan. Orduan agian horrek ekartzen eh, du ondorio bezala baitare eh, indarkerik gehiago egotea. Desalde batetik pentsatzen ez jendeak geroz eta konziencia kelego dako la bai zalatzeko bai eh, adi egoteko edo hori hori eh, espero deucienes. Orduan agian da bakarrik hemen baita ere ba jende geio deitzen dula te gusten badute berri gertatzen dala edo bizilagunari berakiz her ba eh kontsientzia kegiagoago la baina media izan ezin dizu tasam estar e sin tudiren kasuekin ez, ez san deskuguna e, da e, bakera elkartetik eskatu egula eta e, bakeran egizanean eskatu baino le nere zenean ja da udaletxean eskatu degu justuki ez ezpeko bigilera bat e, E, hori eia betena zera, nezkatu benun, ikusteko hemen emengo realitatea eta jakiteko justu ba poliziarekin, bai e, e, interminitzen diren, ozene guztiarekin, jakiteko eta egiteko argazki bat, bebenetasko argazki bat ez, gure lurran ari erizan, eta gaur egun e, zoritzarri zorenikan ez dugu eukin. Beraz, e, zindizu eta ez dugu e, izan. E, e, e, e, e, e, e, Uhum. Bueno, orrekoan bezala gogoratzeko dugu e, horrelako orrelako egora baten aurrean e, babesarekin babesareekin harremanetan jartzean basten e, bueno, jartzea E, bizike garrantzitsua dela dudari gabe, saratzea ere bai, horretarako alde batetik esango dugu, bueno, badagoela horokorrean e, telefono, e, telefono bat, oita meretzio oita meretzio telefonoa e, bertara handeitzea e, gomendatzen duzue, e, gomendatzen dugu, eto esan da, eta horrekin batera, ba, esako dugu baitare, ba, tokian tokiko e, ba, kolektibo feministekin emazten e, elkartekin jartzea jartzeazta. Bai, no, azira baten, telefono berenak daude, baina konten auki behar dena, larri aldi baten aurrean e, polizia deitu behar da, amazazpia. Eta ez bada larri aldi bat, baina e, informazioa behar badego, guretzat edo beste norbait edo kontaktutan, harremanetan jarri behar badego, hor badago, lazuk esan desun bezalago eta meretxe, telefono zenbaki hori. Badago baitareze batzutan, e, jendak ezin duitz egin, ma e, ba bere erazotzaia dagolako hor horrean edo, ezin dutelako, e, badago aukera horrein goan e, egiteko ezen ezen bidez baita egun e, da malau ezenbakian. Eta lehenu, posiblezala hori erabiltzean ebadezu elbarritu entzalda, gorrak diren jendearentzat Eta horrela, baina orain hori luzatu da eta edozein e, e, mazeak posible du erabiltzea ezin badu itzegin. Zer, ezan dezakegu horrengain, bueno, ba, e, moldatu la soportatzen da, edo gaur bertan gaur ari esan didate gutxienez, orain arte arazoak egon dira, egon eta meretzi, meretzi, telefono horretan, ze, e, ezen zan ko, e, kontaktatu oa, inbeste, deiak zirenez, horrein e, egin dute, le, jende gehiu kontaktatu dezakein egin duten, egokitu dituzten, ordutegiak eta jendeak, eta omen posibleda e, kontaktatzea, eta saspea Osegon eron daude hor, igandetan baitaren zehorein arte etzan horrela. Eta gero baita zeba posible da zalatzea e, um, interneten bitartez, a retonle violantz, poan, e, guz, poan, etzera atarian. Baina, zuke zandezun bezala, hemen endaian, endaian etenguruan, e, gu haude hor, badera elkartea hor dago, badera nuzon elkartea, eta noski posible dute baitare gurekin arremanetan jarri eta guk egingo dugu bat lotura gero e, ikusten e, betzakuntazerdea gane noski. Eta e, badera izango e, deten eba desu e, gure enmedia da bagera.nuzon dena notuta arroba, abildua jemei.com eta gure telefono zenbakia da zero zazpi bost bost, sei lau bederatzi bi bost bost zero zazpi berrogeita ma bost, berrogeita lau, darrogeita ma berrogeita ma bost. Uh -huh. well. eta, eta hori da piskate zer ergeio zen, e, posible de gu baitari ateren, haibadezu e, procuradoriak esan dune E, Ozan dituen datuen artean, e, beste gauzan bat ezen edik ezkatzen dauna da, ezaten dute e, e, e, polisiak eta jendarmeriak e, hondirala egunda goita malau aldiz etxeta ara, bai. eta besturtetan zidan iaia erdia bakarrik, irurro baita mazaz bi aldiz, baina ezaten du baita ere e, bakarrik erasotzaile bat izan dela E, Osa moitu dute laetxetikan e, zeugde ziziendes justiz, ez, ezaten du, oza, epaile, epaile batek esan dula, handikan moitzeko. Bon, suposatzen da, gobernuen e, agirietan edo, eta neurrietan, plantan jarru dituzten konfinamendoren txat, badago ladiru bat, eta departamenturako prezektak esan dut baitari dira lai dure honda, barkatu zeire honda eta berroin mila E, gure eta suposatzen da, ediru hori dela bai emazten eta beraien aurrean e, e, e, e, e, bai. e, behar, behar badute, ezetetik kanalde egin. E, Baina baitaren, erazotzaiak ateratzeko etxetik kan eta e, jatzeko, oh. bai hori beste non baiten ez, hoteletan edo behar den tokietan zekazu askotan beti zaila da emazte bat e, bera horrekin. Uste, abere txea, ian konfinamendu gara, egin horrein ikan nasko zongorrago, zetxean egon behar dugu. Suposatzen so, da, moitu gare. Eta hori plantan, plantan jartzeko gobernuak entesblekatu ditu diruak jere bai. Eta kontran hor ikusten e, dugun estrentzan, kasu bakarran erabilidute. Erazotzai hori alde egiteko, danik hori ezin betulertu. Bueno, ba, datu, e, horrekin galdetzen gara. Oso datu esanguratsoa eh datu du, dudarikabe, kasu bakar e, batean aplikatu dutela, beraz eh bueno, ba, horiek, e, eta beraz, bueno, ba, esan dezakegu erasoitzaileia geienak, bueno, beraien etxeetan e, jarraitzen jarraitzen dutela e, kasu e, geienetan, eh espaldein badira, espaldein izan. Ba, Itziar, guzti horrekin gelditzen gara esker mila beti bezala gurean izategatik. Mila ezker. Zuei, mila ezker.